Mikrofon Mikrofonpróba. Tudom, nagyon hangos a zene. Mikrofon próba. Mikrofon Mikrofonpróba. Mikrofonpróba. Mikrofonpróba. In our beautiful yeah. pursuit of manifest destiny. We give ourselves great credit, we thank the good Lord so earnestly. But something's been omitted by the writers of history. Now stand up, all unsung heroes who made this world for you and me. That call is cleared the forests of seedlings, nuts and leaves, and everything, everywhere dried up, and the natives got their dry heaves. Mosquitoes brought malaria, and bees brought their hives, and the Indians got much scarier with yellow skin and eyes. Hooray! The Ma 2017 december 13-a van, és Szerda, ez a Kejfei Ancsi, a rádió műsor. óra múlott, 5 perccel. Adakint Pity, Mallik, Alkonyodik, Pirkad, megfelelő rész aláhúzandó. Számtanal címéből az egyikben azt hirdeti, hogy ez a műsori benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell és érdemes. És azt is hozzáteszi mindjárt, hogy ez a Hallgatók és Fiala János műsora. Utóbbi én volnék, az előbbiek pedig Önök. Ami a telefonszámokat illeti, ez az elmúlt 17 év folyamán. Az összeset nem tudnám felsorolni, de most éppen a 0614890999 és a 0636771161-es hívásokra reagálok ami a reagálás minőségét illeti, azt az életkorom, a mindenkori hangulatom... és a frászkúnyból mi befolyásolja. A műsor Szalai Anna Máriának örök emléket állítva a 14 éven aljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlható. Ez a műsor, ez permanensen megzavarja a nyugalmat. Olyan képhatások vannak benne, amelyel egyébként semmilyen más rádióműsor nem rendelkezik. Három fok van. Nem vállalok azzal nagy kockázatot, ha azt állítom, hogy ebből lesz még négy és öt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ebben az évben még nyolc kejfejancsi lesz a mostanival együtt, de embertervezés isten. Hoztam sok jó zenét, negyed kilenckor, kicsit hamarabb, mint korábban Gyurcsány Ferencet kapj Legkésebb legkésőbb el kell menjek, mert Rédei jótóval van találkozom. 06148909999 és 0636771161, figyelek, ha egy mire. A vamire. Egészen fantasztikus, nagyon messzire jött ember volt tegnap. Az ember vagy nagyon szerencsés, vagy nagyon tehetséges. Maradjunk abban, hogy én ritka szerencsés vagyok, hogy két olyan palit sikerült magam mellé beszervezni, mint amilyen a Bakács és a Filippo. két egészen másféleképpen csillogó és eszejárását tekintve eszementelme Köszönet az Aquarium Klubnak, hogy rendelkezésükre bocsájtotta két hetente a Volt lokát, és ez februártól folytatódik Mondanám, hogy köszönet önöknek is, de én köszönetet elsősorban a Filipovnak és a Bakásnak mondok, mert szerintem önöknek épp olyan élmény volt a tegnap, mint nekem. Három perc múlva lesz negyegy 8 ez a kéfejöncsi minden. Amit az, az tudni kell vagy érdemes, elérhetőségem 0614890999 és 0636771161. Kéne akik ezt a vizsgálatot elrendelték? Hát igen. De akkor miért tőlem kérdezik? Hát ön kapcsolatban van velük Kivel vagyok kapcsolatban, uram? Hát az ATV-nél dolgozott. Én az ATV-ből ki hát most nem azt olvasom. Az lehetséges, dolgozom. de akkor azzal kapcsolatos kérdést tegyen fel, legyen szíves, amire válaszolni tudok, mert az eddigi kérdésére pontosan azt válaszoltam, ami az igazság. Hogy ugyan ebben a stílusban mint ahogy a havas elmények ugyanolyan uh, fölfogásban egy tervezett a... Én kétszer voltam egy olyan műsorban, amely havas a pályán. E, nem tudom, azokat láttál. Igen. Akkor az a válaszom, hogy a harmadik is olyan lesz, és nem tudom, olvastál -e a közleményt, mely szerint az én kifejezett kérésemre nem a havas a pályánba fogok beülni, hanem a civil a pályánba, mert Igen, véletlen... tudom. Akkor ugye arra a... Igen, tudom. A résztvevők azok Ugyanabból a körből lehet nekevajon, vagy, vagy más irányú útsága lehet az atv -t. Az ön véleménye szerint a, a vendégeket én hívom meg, vagy az átélő. Azt nem tudom. Hogy akkor mi nem ezt kérdezi? Át. Hát akkor azt kérdezem. Elnézést, nem azt kérdezte. Én kérdeztem öntől, most, hogy miért nem most, azt kérdezem. Most kérdezem. Akkor ez a válaszom, hogy eddig se én hívtam a vendégeket, és ezentúl se én hívom. Jó, köszönöm. Kérdezhetek? Igen. Ha egy hasonló beszélgetést önnel folytattak volna, az jó indulatú érdeklődésnek tartotta volna, vagy rossz indulatúnak, mert én tudom, hogy milyennek tartottam. Nem, ez jó indulatú. Oké, okay, rendben, van, más véleményük van a jó indulatról. Ha azt kérdezik, hogy akartam-e erről beszélni, akkor igen. Ha azt kérdezik, hogy szándékosan vártam-e be az első telefon, a válaszom igen. egyszer én nemzeti keresztény lennék, ami egyébként nekem olyan nagyon nem állna jól, mint zsidónak, akkor állítom önöknek, hogy a balliberális oldal és annak hallgatói kényszerítenének arra, hogy vállaljak azonosságot egy ilyen oldallal, ez az égegyat a világán semmi sem fűz, de akkor már inkább az ellenségeimmel tartok, mint a barátaimmal. A Kovács a klubrádió ajtajában, hogy tudtam, hogy előbb-utóbb föl fogsz tűnni. Hogy nem tudom, hogy tapasztalták -e az elmúlt időben, hogy bárkihez én olyan módon közelítettem volna, belezve a Kovács Tamással, vagy bárkivel hosszabban készült interjúban, mint hogy ez az ember beszélt velem. Senkinek nem szeretném elvenni a kezét a telefonálástól. De itt mindenkinek kapja magáit. Bármilyen kérdésre válaszolok, amire egyébként tudok. ha egyébként ott lett volna tegnap a nagyon messziről jött emberen, akkor ennél sokkal többet tudnak, És ha bárki, aki ott volt, most be akar telefonálni, és akar válaszolni arra a kérdésre, azokra a kérdésekre, amelyek itt elhangzottak, mert úgy gondolják, hogy többlet ismeretük van ahhoz képest, mint ami elhangzott, akkor 06148909999 és egy. 06 mert hogy tegnap egyebek közt Havas Herrik, az ATV, a szexuális kultúránk, a MeToo... Bakács a Filipov és én voltunk terítéken. És hálás köszönet a közönségnek azért, hogy végül is saját magukat is képesek voltak terítékre helyezni, ami elsősorban azért fontos, mert hogy ez egy valójában egy élve boncolás minden alkalommal, de tegnap az volt végképpen. Ahhoz, hogy valaki élve hagyja magát boncoltatni idegenek által, ahhoz a bizalmon kívül egy olyan nyitottság is szükséges, ami az előző telefonálóból nem áradt. 06148909999 és egy hajrá! Figyelek, ha van mire! Children levitate, elevate, levitate This thing is great, my excitement will not abate I will act and not hesitate, listen, all you can relate Like a scale with the best of skates There's A man of clean slate, only stay up late The master of your own fame Gather round the schoolyard gate History will record this day the Shifting tectonic plates Can get it even if you're straight And the village children levitate And the village children elevate And the village children levitate. Never take Allow me to illustrate. Firkász. Nem sejtették ki vagyok én Gyűlöltek még meg nem tudták Szelep vagyok Szelep vagyok Az ország fenekén Szelep vagyok az ország fenekén Trallala Remember those cartoons and daffy shoulders And baffled and confused Them with their Now the gods a young boys saw there szombaton nyomtam 061 és 06 Figyelek avamire. Csak eg a bokorban, A erdő is vérzik körülöttem, A kutyák hűkölnek a tisztáson, A vadász egy jót hürít miközben, Lányára gondol és asszonyára, Szép kövéren alszolnak otthon kívánok. Boldog karácsonyt volt a válasz a parlamentbe. Egy képviselőkérdést a miniszterelnök úrnak. És ami a legszörnyűbb volt, hogy az egész frakció röhögött rajta. Hát nevetett. De erről volt már szó. Hát nevetett. Hát, nevetett. hát ezen nevették el egy ilyen válaszra. Hát Ez milyen parlamentet? Hát ezt tőlük kell megkérdezni, de még egyszer mondom, én ezt már tegnap szóvá tettem, és nem, Igen? nem volt különösebb ízhangja. Hát, én, én tegnap láttam a tévében, és teljesen ledöbbentem. Értel, hát ez azt hiszem, tegnap előtt volt. Köszönöm. Jó. Ha... Földre csend van, nem zavarom a nép álmát, mikor alni megyek, vissza a völgybe. Száz kó, a szülbe, halál, halál, halál, halál. Sáskópuszit egy a szilbe hall Halál, halál, a medvére Száz nulla hat egy négy nyolc egy bármilyen témában Szegély a szélbe, halál, halál, halál, halál. Történt valami fontos, történt-e valami érdekes, akarnak-e velem bármiről beszélgetni, akarnak-e tőlem bármit kérdezni. Kitanítottak-e a kutyánkat? Elfogy az ösvény, elfogy minden óra, a felhők sírnak. 7 óra 23 perc, inkább 24. Kicsordul majd a óra, reggelre mosnak minden nyomot. A mondorok némák, akár a fák Nincs egy profi, aki szólni merne Kettém állt az idő mind az, ország. mind az ország Látják, ezért egészen más a nagyon messziről jött ember Mert ott azért előbb-utóbb megszólalnak az emberek És ennél puzdulok és várunk, Szélesebb és, egyen, és nagyobb ajtót nyitnak, metem, mint ami mondom, itt a mai napon történt. Úgy a sakálok tettek be nekem, lejöttem a hegyről és fogtak, tudom nem vagyok, Kinyitják be, önök az ablakot, én kinyitom az ajtót, önök kinyitják az ajtót, én kinyitom az ablakot. S a szabadság nem programozható. Ki a szélbe, halál, halál, halál a, Száz kopó, 7 7 a medvére. Szászko. 06148 egy 03677 16 Nincsen tabu téva. De ha már itt tartunk, akkor meghirdettem az elemcserét, és szétszámmal jelentkeztek, de a továbbiak jelentkeznek, nem fogom visszautasítani. dörö.fialajanos, kukat, gmail.com, név, telefonszám és összeg. Most egy ideig a nagyon messziről jött embert nem fogom hirdetni, mert decemberben nem lesz több, és januárban egyáltalán nem lesz. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás, a tolsó adás. Jó reggelt! Jó reggel. Maga még mindig Fideszes marad? vagy most már megváltozott a véleménye? Silancsi vagyok. Nem értem a kérdés, mi az, hogy Fideszes vagyok? Mi az, hogy Fideszes? Hát ön saját maga mondta, hogy, hogy szimpatizál a fidesz -szel. és kérdem, hogy ezek után, amik történnek mostanában, még mindig Fideszes vagy, vagy most már változott? Azt szeretném, ha megmondanád. Szerintem világos volt a kérdés. Okay, de, de Kérdezheted? Persze. Mikor mondtam azt, hogy én Fideszes vagyok? Hát hallgatom a rádióját, nagyon sokszor mondta, hogy ön szimpatizál a fidesz Oké, okay, egy alkalmat és... mondjon. Jó, és akkor reagálok rá. Egyetlen egyetlen. fogok mondjon. mondani, de maga megválasztom erre a kérdés. Sose mondtam ilyet, ennek következtében nem tudok válaszolni az ön kérdésre? Soha. Azért hát, kérdeztem Azuri! Az az az... Nyilvánosan Nyilvános az a uram. Ez micsoda. Elnézést, az előbb azt kérdeztem öntől, mondjon egy a... Tudják, az én nem létező szervezeti és működési szabályzatomban az van, hogy nekem ezt szűrnem kell. Azt, hogy önök hallgatnak engem, az egy önkéntes dolog. Ez itt nem önkéntes dolog. De valaki segíthet az illetőnek, ha valamikor én azt mondtam, hogy szimpatizálok a fidesz és olyan számban mondtam ezt, ami alapján egyébként engem fideszesnek lehet mondani, miközben nem tudom mi az, hogy fideszes tudják. Tudom, mi az, hogy róka. Tudom, mi az, hogy süntisznó. Tudom, mi az, hogy zseblámpa. Az, hogy fideszes, az nem tudom, micsoda. De segítsenek az embernek. Segítsenek ennek a szerencsétlen bombázó tisztnek. Álljanak a tavai, talán novemberi királyúli mögé, aki azt mondta, hogy én Fidesz kollaboráns vagyok, és akkor annak önök úgy megörültek. Áljanak! Hajrá! Ha abból valami értelmes fakad, akkor hajrá! 01 489 0999 és 0367761, és semmi rossznak nem vagyok elhontója. Third and more. of 45 minutes Correction of hit run occurred 45 minutes ago from 39511. 1293 Park. 06148909999 és egy Nem állítanám, hogy én ezt gondoltam volna a mai napról a legfontosabbnak és érdekesnek, de itt van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Segítsenek az előző bombázót isnek. Ha egyébként a mai napnak az a témája, hogy hogyan lehetne engem verbálisan Két várra fektetni. Küzdjük, ha van, miben. Jó reggelt kívánok, Fühala úr. Én, én arra emlékszem, hogy egyszer valaki a Fideszesek közül megkérte meg önt, hogy, hogy lépjen be a Fideszbe, de hát ön mondta, hogy hát nem lép be. Ennyi, ennyire emlékszem csak. Nem, nem tudom, nem Én, én fordítva emlékszem rá, azt kérdeztem, hogy én belépnék a Fideszbe, akkor lenne ott két ajánlom. Én pont fordítva emlékszem, és az a kérdés sem volt komoly kérdés. Csak az volt a kérdés, hogyha egyébként ez e, úgy van, hogy ajánló, szerintem a Gulyás gergeljel beszéltem, és azt kérdeztem, hogy vajon ő lenne az egyik ajánlom, de nem emlékszem rá száz ig De ez alapján azt mondani, hogy fideszesnek lenni, e, ez csak arra vonatkozik, aki egyébként humorérzékkel olyan mértékben van ellátva, ami egyébként nem valószínűsíti azt, hogy Könyves polcán nagyon sok karinti húzódna meg 061 489 0999 és 0367 egy Legutóbb azon gondolkodtam, hogy belépek a MUOS-ba, mert akkor külföldön ingyen lehet jegyhez jutni. Már ki is töltöttem a kérdőívet, de aztán elakadtam. Ha bármelyik unguári Krisztián vagy bárki, aki kutat, megtalálja az én múltamban az, hogy pártak voltam, értesítsen engem, mert akkor más csodák is lesznek még az életemben. egy és egy bármilyen témában. Történt valami fontos? Akarnak tőlem bármit kérdezni? Menjük, aludtam Jó reggelt Jó reggelt Horváth Ez azért volt szépenek az úrnak a telefonja Mert tegnap este meg a Kosztalányi dére barátunk, az, amikor az est után Azt mondta, hogy te úgy gyűröld a Fidesz Hogy borzat szó Amikor ugye a, a havas ö, ö, ö, Szarok rá És a, a, a, az orbának a, a boldog karácsonyát Úgyhogy ez gyönyörű, hogy ilyen megosztó vagy, ez nagyon szép. A másik, amit a múgott igazolványról, még ami pont áll az előbb, mert hát én, én kb. 23-24 év a dinertomi barátomnak a, a múgott igazolványával járok külföldön ingyen múzeumokba, úgyhogy semmiféle lelkismert fordulása nincs. Hátragasztottam a fényképet, és én vagyok a dinertomi. De egyébként, hát akkor vannak még önsorsronta emberek, mert azon kívül, hogy én megosztó vagyok, szegény kosztolány, akkor miért hallgat engem, akinél hát lojális a Fideszt, a kevés van a világon, beleértve, hogy én gyűlölném a Fideszt. Én azt hiszem, hogyha milyen a lelkemben nézek, én nem gyűlölök senkit. Az így a világában. Van, akit szeretek, van, akit kevésbé szeretek. Egyáltalán szeretni, az egy, az egy nagyon szűk kör, tehát az, de gyűlölni... És hát én egy veterán vagyok, Nekem ott van a mellemen a túlélő. Ha most meghalok, akkor is már veterán vagyok. Pártot. Pártembereket, akikkel én végigcsináltam az életemet, függetlenül attól, hogy mellettem álltak-e vagy semmi, és hát ezek meglehetősen váltakozó posztok voltak. Én senkit nem gyűrölök. Az ég egyadt a világem. Se a Fideszt, se Orbán Viktort. Senkit. Lehet, hogy kéne. Lehet, hogy volna rá igény, de nem. Sőt, azt a mondani, ha bárki-bárki gyűlöl, akkor én megvizsgálom azt az esetet, mint patológus, és megpróbálok rájönni arra, hogy nem lehetne kicserélni azt a nem szeretemre, vagy valami más dologra, mert ahhoz, hogy valaki gyűlöjön valakit, ami egyébként egy teljesen létező verzió, tehát van olyan, ahhoz azért valami nagyon szélsőséges helyzetbe kell kerülni az embernek. Belejét vagy szerintem, a gyűlölet az egy olyan tudati állapot, ami, ami egy beszűkültséget mutat, mert az utálom, az nem beszűkült, a gyűlölet az, az, az, az, az egy fél centire van vagy még annyira se a tetleges erőszaktól, akkor már tetleges erőszak és nem, nem gyűlölet. Tehát akkor romboljon az illető, és vállalja annak a következményeit. Nem azt mondtam, hogy erre szólítom föl, de a gyűlöletben van valami olyan passzivitás, ami a tényleges erőszakban nincs. A tényleges erőszakban legalábbis megnyilvánul valami, ami a verbális gyűlöletben, vagy a belül érzett gyűlöletben nincs, azért szűkölés a gyűlölet. Nincs okom szűkülni. Meg kellett hozzá vénülni, de nem gyűlölök senkit. És akik adott esetben engem nem szeretnek, de ezt a mondatot nem folytatom, mert végül is annyit dologról beszélgethetünk. 061-489-099-9 és 063677-1161 Jó reggert! Jó Csak egy gyors kérdésem lenne. A zenéket önválogatja összevan, vagy, vagy van zenei rendező? Hát ugyanúgy van zenei rendező, mint ahogy van telefonos kisasszony. hogy senki nincs. Ez én vagyok. Hát akkor béke és réspekt. <hály> Köszönöm, majd átadom. <hály> Jó reggelt. Jó leget, kívánok! Szia-la, útis szállt a videóban. Az előző, vagy hát az egyik korábbi betelefonálónak azt mondta, hogy kirúgták önt az ATV-ből. Hadd kérdezem meg, és tényleg nem, esküszöm nem rossz indulat vagy jó indulat, csak kíváncsi vagyok. Miért megy vissza? Miért erősebb a, a náci szíruság, mint minket azért nélve? Miért megy oda-vissza, honnan elküldték, és sosem mennék oda-vissza, honnan kirúgta? Egyrészt túlzásba estem, mert nem kirúgtak, hanem felbontották a szerződést. Volt egy évadra való szerződés, és az lejárt. Én ezt fordítottam le, mert hát, hogy sok minden történt, aminek következtében. Másrésztről azért felhívnám a szíves figyelmét, hogy ha felfeküdne a fraudi ágyra, akkor többet árul el magáról, mint a kérdésről. Az, hogy ön narcisztikusnak gondolja, az, hogyha valaki oda elmegy, akkor azt meg kéne magának magyaráznia, mert hogy a narcisztikusság és az, ami itt most bekövetkezik, és bekövetkezett már legalább négyszer vagy ötször, úgyhogy műsorvendég voltam és kétszer pedig műsorvezető, az hogyan tud összefüggeni ön az, az önfejében a tevékenység a narcisztikussággal? Árulja már el! úgy tudom, hogy visszavonom, bocsásom, meg visszavonom, mert nem tudtam, hogy fölbontotta a szerződés, mert csak azt mondta, hogy kirúgták onnan. És miután tudom, hogy anyagilag nincsen rá szükség, vagy nincsen rászorulva. Ezért arra gondoltam, hogy a magamutogatás, az erősebb lehet, mint az önérzet annak okán, hogy bemegyek egy olyan helyre, ahol ugye misot vezetek, vagy, vagy a televízióban szerepek, ahonnan elküldtek, de én miután azt gondoltam, hogy önt elküldték, ennél fogva ez a kérdés is már nem aktuális. Hát akkor sikerült ezt megbeszélni. Tessék. Hozzátével, hogy az ATV-ben való szereplés annyiban különbözik. A rádióbeli szerepléstől, hogy ott látszik is az ember. Ha én egyébként ott magamutogató vagyok, akkor itt nap, mint nap vagyok magamutogató. Én ugyan nem gondolom magamról, hogy magamutogató vagyok, de hát a saját magamról kialakított képpel én rendelkezem, de hogy más milyen képen rendelkezik rólam, ahhoz nekem egy tízes skálán egyesre nincs beleszólásom. Valakinek tetszik a Rojszról, és valakinek nem. Valakinek tetszik a Trabant, valakinek nem. Azt nem nagyon szoktam érteni, hogy valaki valakit hallgat, és közben aktívan nem szereti, de hát. Voltam én is egy szerelmi háromszögben, mert négy évig szenvedtem, és négy év kellett, hogy eljöjjek belőle. De ha vannak további kérdések, én bármire válaszolok. Amivel kapcsolatban van némi kompetenciám. Hajrá! Itt hívnám fel szíves figyelmüket, hogy tegnap, amikor az összeállítást 7 és fél 8 között havas helyi kapcsán elmondtam, senki nem telefonált. Ez most kezdte foglalkoztatni önöket, hogy az a műsor Csáv, ahol a havas a pályán volt, ott két adásra felkértek engem hozzátéve, hogy az én kérésemre nagyon korrektül megváltoztatták a műsor címét, így aztán a minimális esélyét is megszüntettem annak, hogy valaki halott tartson tartsa engem, és azt a benyomást keltsem, hogy valaki, akivel kapcsolatban még nem zárult le a fegyelmi eljárás, vagy nem tudom ennek mi a neve, azzal a kapcsolatban én olyasmit tegyek, <coughs> hogy véletlenül se tudjon leülni a helyére, mert valaki már ül rajta. Véletlenül se. Azt még önök se tudhatják, amit én már tudok, hogy mivel fogom kezdeni a műsorat, ez végképpen ennek a látszatát is eltörlöm, független attól, hogy attól még persze nagyon sok emberben lesz erre igény. De akkor kérdezzenek. Ha Demeter Márták lesznek, én nem fogom azt mondani, hogy kellemes karácsony ünnepeket de akkor kérdezzenek Jó reggelt Jó reggelt nem nem Régebben mondtad, hogy te nem nagyon szeretnél többet német németes silárdal Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert tegnap írtam német silárdnak egy e-mailt, nem tudom Ugye, ha ő írt volna, akkor azt el tudtam volna mondani, de imáron a második e-mailt küldtem el neki. Az előző pályán után küldtem neki egy e-mailt, amiben megköszöntem a lehetőséget, amiben a, az udvarias ember volt. Most a címváltoztatás kapcsán írtam... Elküldve, másodperc, nézem, hogy meg volna. Igen, azt írtam NS, ugye ez német szilárd. Köszönöm ebben a sajnálatosan delikát helyzetben a személyemnek szóló bizalmat. Külön köszönöm, hogy a hátlevő két műsor címét megváltoztattátok. Így csak azok szemével leszek trónkövetelő szák, akik egyébként is Ferdeszemmel néznek rám, fiala János. Ezt 16 óra 17 perckor küldtem el neki. Válasz nem érkezett. Azt szeretném neked elmondani, hogy az ATV-ben való vendégszereplésem, mint a fehér holló olyan, volt német Szilárd részéről egyszer vagy kétszer, amikor egy légtérben voltunk, némi közeledés, amit én akkor elhárítottam, azt követően pedig, részint akkor, amikor ugye véget ért a munkalehetősége márciusban, akkor többször lehettem műsorvendég, engem lepett meg a legjobban, amikor a havasapályámban, havas távol léte okán, egyszer, majd másodszor is felkértek, és az ATV való együttműködésem azon a ritka Együttműködések egyike, ha nem talán az egyetlen, ahol az a tisztázó beszélgetés, ami egyébként a múlttal kapcsolatban lehetett volna, vagy talán még lesz is, az nem jött létre. Na ezt akartam kérdezni, hogy lehetett túlcsinálni, ha nem jön létre ez a beszélgetés? Úgyhogy én ott egy ugyanolyan berepülő pilóta vagyok, mint itt, semmilyen elvárás velem szemben nem fogalmazódik meg. És maga az a lehetőség, amit kínálnak nekem, az számomra szakmailag izgató. Arról nem Na, besz... Isten, Isten bizony nem ítélkedem. Tényleg szóval semmilyen mitben nem, csak, csak ismerve téged legalábbis amennyire kicsit személyes és egyébként a rádióból, hogy, hogy azért tényleg onnan te úgy jöttél el, hogy, hogy nem bántak veled korrektül vagy legalábbis az elmondása szerint felegy. Én, én, ne, én, én nem mondanám, azt nem, bírtam, nem viselkedtek velem korrektül. Ott volt egy rettenetes hangulatú beszélgetés, amely 6-4 arányban nekem volt köszönhető, és amely azzal volt összefüggésben, hogy volt egy délelőtti beszélgetés, amiről arról volt szó, hogy hogy nem biztos, hogy ugyanabban a műsorsában folytatódik a nagyon messziről, vagy akkor a messziről jött ember, majd délután a változatosság kedvért összerugtam a port, vagy a másik fél rúgta össze a port velem az előző rádió tulajdonosa, és amikor közölték velem a hírt, hogy azt, amit én szerettem volna, azt nem teljesítik, és fölbontják a szerződést, magyarul inkább, hogy nem fölbontják, hanem hogy nem hosszabbítják meg, akkor én egy... Olyan hisztérikus telefonba bonyolódtam, amit világ életemben szégyelni fogok, mert ott saját magamat aláztam meg, miközben a másik fél ezt nem tette lehetővé, illetve amit a másik fél előidézett, abból nem következett, hogy nekem így kellett viselkednem. És valójában, amikor a német sziládra haragudtam, elsősorban magamra haragudtam, hogy hogyan a frázskonyhóba hozhatta magamat ilyen helyzetbe, amit ő egyébként a magam úgyján tűrt, tehát le is tehette volna a telefont, abban valószínűleg magamra haragszom az életemben. Végig olyan mértékben, amilyen mértékben uh, csak lehet. Az egy másik kérdés, hogy ebben a beszélgetésben ő megragadta azt az alkalmat, amikor én azt mondtam, hogy akkor ne folytassuk tovább, és azt mondta, hogy akkor ne folytassuk tovább, uh, de e, és hát még egy dolog volt, uh, ami... Amit én próbáltam érzékeltetni, de nem tudom, hogy milyen mértékben mondtam el. Ugye nekem van egy végtelen rossz módszerem, de minden alkalommal ezzel élek. A politikusokkal is, akikkel beszélgetek a rádió tulajdonosokkal, és ebben az esetben a TV tulajdonossal is, valami ismeretlen okból én ezeket az embereket a körömbe akarom vonni. A szónak abban az értelmében, hogy elkezdek velük megismerkedni, ami egyébként. Igen, ez kiderült, ez kiderül mindig minden riportból is igen. Hogy... Igen, de ez egy, ez egy mások számára nem ismert Folyamat, és ezek a kapcsolatok, ezek egészen hihetetlen kapcsolatok, de sose jutnak el a barátság szintjéig, független attól, hogy közben olyan információ tartalom van benne, vagy információ és érzelem áramlás, ami csak egy másodpercére van a barátságtól, de valamilyen okból, és ez valószínűleg nem véletlen, nem jönnek létre barátságú. Nos, ez német szilárddal akkor volt a legszorosabb, amikor egyébként ez bekövetkezett, és én ezt nem tudtam megemészteni. Én ezt szerettem volna megbeszélni veled, de ehnek a szakmához az a világán nem volt semmi köze. Ha én egyébként valakik miatt azt mondtam, hogy én azokkal nem akarok találkozni, és azokkal nem is találkozom, azok, azok, akik ezután, hogy eljöttem, föl se hívtak engem telefonon, és meg se kérdezték, hogy mi történt. Tehát én bánó Andrással, bomber a Krisztinával nem beszéltem azóta sem, mert egész egyszeres ezt az egészet olyan mélyen éltem meg. Elsősorban mondom a saját akkori helyzetemnek a kivetüléseként, eh, amiben én a többiekre azért haragudtam, mert azt gondoltam, hogy kérdezhettek volna, miközben amit az ATV akkor tett, az teljesen jogszerű volt, és az, hogy a műsor éppen nézett volt-e, vagy sem, ezzel kapcsolatban sohasem voltak adatok, ők teljesen korrektül végigcsinálták az együttműködést, majd az én hiszterikus vagy nem hiszterikus magatartása miatt, abban már nem folytattuk a beszélgetésre, hogy késő este szabak de amit te alapvetően itt most kérdezel, az az a csalódás volt, amit én úgy éltem meg német Szilárddal, hogy én nem gondoltam, hogy barátok vagyunk, de már a határán voltunk annak, hogy akkor meglátogassuk egymást, a Kristával mi oda menjünk, vagy ők jöjjenek hozzám. E, ami, még egyszer mondom, egy nagyon, mindig egy nagyon... Hát szóval, hogy egy, egy, egy visszás dolog, mert ugye miért akar ismerkedni valaki a tulajdonossal, hogyha egyébként egyenes szándékai vannak, miért nem elégszik meg azzal, hogy ő egy munkatárs? Erre nem tudok válaszolni én így. De nem, nem a tulajdonossal ismerkedni a nem, nem, nem, ez egy internizálás, Tehát ez, ez valójában arról szól, hogy én hogyan próbálok tereket barátságossá tenni. Ugye számomra az ATV idegen volt, és ez a közeledés, ez... ez elnézést, valakivel beszélgetek, úgyhogy most ne hívjanak engem. Ez a, ez a közeledés, ez mindig nyitott ajtókra talál, de mindig furcsán néznek rám, és mindig van egy határ, Ez ezt most már teljes mértékben betartom. Bár meg kell hogy mondom, hogy tegnap este egy olyan dolog történt, megint, ami engem toktálisan meglepett, és a férfi barátságnak egy olyan megnyilvánulási formája volt, amit már csak azért nem mesélek el, mert... Mert tudom, hogy félreértenék, csak más közegben elmesélhető. De amire te rákérdezel, az valójában az, hogy egy olyan diszonáns kapcsolatot hagytam magam után, ami után nehéz volt oda-visszatérni, de ez a szakmai részét nem érintette. Ez érintett embereket, akikkel én nem találkozom. Nekem az operatőrökkel sohasem volt problémám, havas se volt olyan problémám, nem értettem egyet a műsorvezetésének a, a stílusával, de olyan ellentét nem volt, ami egyébként engem oda úgy ne vihetett volna vissza. Közvetlen utána azt éltem meg, hogy valaki nagyon barátságtalan volt velem, de még egyszer mondom, ezt egy tízes skálán, tízesre én tettem lehetővé, egész egyszer attól való félelmemben, hogy akkor konkrétan azt hittem, x évvel ezelőtt, hogy rádiós se lesz, tévése lesz, miből fogom eltartani a gyerteket? Ezt megértem, ezt a dolgot. Ezt ezt megértem, megértem. Én azt remélem, hogy német hallgatta ezt, vagy meghallja, vagy visszahallgatja valahol, mert ez, nagy, ez nagyon jó alap arra, hogy ezt leüljetek és tisztázzátok. Köszönöm, hogy az én De, sem mi, de ezt, mi, még egy pillanat, ezek a beszélgetések néha nem lebonyolíthatóak. Tehát ott például a német szilárd egy olyan közelséget teremtett, amilyen közelséget lehet, hogy utólag már megbánt. Mert, mert nem gondolja azt, hogy egyébként ez szerencsés. Lehet, de hogyha nem ismerted őt annyira félre, és valamiért csak úgy gondolt, hogy érdemes erre. Vagy, hogy ez jó, akkor, akkor talán is csak van erre lehetőség. Jó, én azt tudom neked mondani, hogy ha azt kérdezed, hogy van-e aranyszabály, szerintem nincs. De ha van aranyszabály, vagy lenne, akkor én valószínűleg azt javasolnám neked idegenként, hogy ne ismerkedj a tulajdonossal, mert neked nem az a dolgot, hogy ismerkedjél, hanem az a dolgot, hogy helytálljál. Ebben a én rádióban. Sem ebben, én sem vagyok ebben jó, én is azt gondolom, nagyon könnyebben belásodok ebben. vagyok. Ha valakivel bármilyen, a féle munkakapcsolatba kerülök, akkor azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha ez, ez, ez egy kicsit bizalmasabb lenne, hát, hogy jobban az emberre szeretnék megbízni, szeretnék másfit. Ugye abban a pillanatban, hogy ezt megcselekszed, Géza, abban a pillanatban a munkatársaid szemmel néznek rád, mert ők nem teszik ezt meg, és nem értik azt, hogy te ezt miért teszed, és hogy nyomban olyan dolgokat gondolnak belé, ami egyébként nincs benne, de számukra mégis evidens, hogy mi más vezérelhetne téged, mint ez. Én ezzel szembenézek. Ez nem feltétlenül csak fölfelé szoktam csinálni, hanem vertikálisan is lefelé is. És én azt gondolom, hogy azért, mert ilyen vagyok, én ilyen vagy te, az szerintem Nagyon, az te ezen szerintem felelős. Nagyon teljesen igazad van, én ebben például totális kudarcot vallottam a csalóckinál. Tehát a csalóckival én megpróbáltam talán hat éven keresztül valamiféle kapcsolatot kialakítani, nem sikerült. Most Eddig is. Nem, igen, le... egyébként szakmailag, amit sőt, hát sokkal többet. Szakmailag igen, de emberek megkezelíthetik. Igen, igen, igen, igen, furcsa, igen, ez furcsa, hogy ez van mennyire is. De én, én meg a, én meg de Nem tudom, hogy válaszoltam -e a kérdésed. Hát én magamról csak azt tudom elmondani, hogy, hogy én ezt nem érzem reménytelenek. Én inkább azt szoktam tapasztalni, hogy fáziskéséssel ezekbe szoktak következni. Először a döbbenet, aztán utána előbb... Nagyon jól beszélsz. Más, a hogy... tegnap esti telefon, ami volt, az abszolút ilyen fáziskésésről szólt. Pontosan. És akkor csak van értelme. Hát sokszor csalódik az ember, és sokszor azt gondolná, hogy magátból csinál hülye, de hát ez van. Jó, hát ez pontosan a babeset, amikor ugye az ember letúr, hogy rügyezik-e, aztán egyszer csak megjelenik, amikor nem is gondol, már régóta azt hiszi, hogy az ott meghalt. Teljesen. Hát köszönöm. Én is köszönöm. Szívesen básra, válaszolok bármilyen egyéb kérdésre, csak egyszer egy emberrel tudok beszélni. Azt a telefont soha sohasem fogom magamnak megbocsájtani, és hát nyilvánvalóan a másikra arra mert az volt az egyszerűbb, de abban magamat találtam meg. Olyan telefonból kettő nem volt az életemben a munkámmal kapcsolatban. Ha volt is, azokat most szándékosan nem szeretném felidézni, mert az az előző rádióhoz kapcsolódnak, és azt megpróbálom elfelejteni. Tudják, ez pontosan olyan, mint a szikreten történet, amit ők nők sose értenek, hogy miért emelget az ember föl. Vannak katartikus élményei az embernek, amit sose felejt el. Jó reggelt! Jó reggelt, fialó! Szeretném megtudni, hogy az ATV-ben mikor fog szerepelni. Hát ha minden igaz, akkor szombaton. És ez rendszeres lesz? Ez kétszer lesz. Ezen a héten, és a jövő héten, meg az ismétléseknél, hogy egyébként később mi lesz, arról fogalmam nincs. Ők nem mondtak nekem semmit, én nem kérdeztem semmit. Jó, nagyon szépen köszönöm a viszont. Hallással. viszont hallással. És ez megint nagyon fontos. Ebben a szituációban lehetséges, hogy öt évvel ezelőtt megkérdeztem volna, hogy de azt most úgy bánnám meg, mint a kutya melyik hetet kölykedzett. Én azzal számolok, hogy havas helyekkel kapcsolatban ez a tisztázás megtörténik, és folytathatja a munkáját. Annak havasa pálya lesz a címe, ennek a műsornak, amit én csinálok, ennek civil a pályán a címe. Net hogy a látszatra is próbálok adni. És habár Havas Herrikkel, ezzel a mai Havas herrikel, én már nem nagyon tudok azonosságot vállalni ebben a mostani szituációban, amiben van, a lehető legkisebb felületet szeretném biztosítani ahhoz, hogy általam is támadva lehessen. Nem szeretném, hogyha a havas herréket még a fiala is húzna. Figyelek! Ha mire? Ha van mire? <Szorítás> Egy dologra hetes perccel, 8 óra előtt azért felhívnám a szíves figyelmüket, miközben egy csomó olyan dolog történt ebben, amiről én beszélhetnék, ha kérdeznének, de ha nem kérdeznek, nem beszélek, és annak egyetlen egy oka van. Ha valaki hallgatta ezt a durvá nem tudom hány percet, én készültem, akkor abból a jó indulat az nem árad van benne valamiféle ellenségesség, amit próbálok dekódolni, hogy valójában miből is fakad, mert hogy valahogy ennek a rádiomisornak, a hallgatóinak egy része, és ez mindig így volt, a betelefonálók arányában nem feltétlen volt, így valahogy mindig a vesztemet akarta. Tök mindegy, hogy miről volt szó, de ha megcsillant valami remény, akkor nem arról volt szó, hogy az a reménység ne valósuljon meg, hanem az, ami egyébként megvalósult, az is attól is fosztatódjék meg. Hogy ez miből fakad, nem tudom. Orbán Viktor egyszer azt mondta, és ez bizonyos szempontból emlékeztet erre a szituációra, hogy mindenki küzdjön meg a saját démonaival, hogy én hogyan tudok lenni, én hogyan voltam arra képes, hogy mások outsourcingolt démonjává váljak, Hát ez egy olyan teljesítmény, amit kevesen mondhatnak el a magyar médiában, erre lehetnék büszke. De így a hatvanon túl ne haragudjanak, nem vagyok rá büszke. Ez nem egy szakmai etvasz. És egy emberi etvasznak sem mondanám. De ez önökről szól, és nem róla. 061-489-0999- és hat 06 1161 Egy olyan telefon nem volt, ami azt mondta volna, hogy örül. És más sem mond. Csak olyan telefonok voltak, akik úgy mentek el a Mercedes mellett, hogy náluk volt a sluss kulcs, vagy a lakáskulcs. és az valahogy hozzáértek az autóhoz. Ki így, ki úgy. I need your arms around me, I need to feel your touch. 14, 19, 19, 19, 19, 19, vagy anélkül vagy figyelek 19, 19, Flies away, A candle's fickle flame hey! To think I held you yesterday Your love was just a game A golden bird that flies away A candle's fickle flame hey! To think I held you yesterday Your love was just a game hey! You're good Hello, how are you? Hello, sir You're good Hello, you good I guess Annyit szeretnénk gondolni, hogy örülök, és várom a műsorát. Köszönöm szépen, biztosan! Köszönöm szépen! Mit mondtam? Azt mondtam, hogy... A hírtévébe és az ATV-be, Róna Jegon és Kálmán Olga műsorába tartósan nem szívesen mennék el az utolsó negyed órákba, ahol egyébként időnként a korábbiakkal szemben olyan kvaterkázások alakulnak, amelyek a tartalomra kevésbé, inkább a formára adnak. És ezzel kicsit szembe mennek a korábbi műsorral, és mint tapasztalhatták, ilyen vendégszereplésem nem is volt azóta. hánykor lesz az ATV-metsz helyett megnézem az önműsorát. Egyrészt szerintem fel is lehet venni, másrészt fogalmam nincs, legyen sző, meg a TV újságban. De tényleg, szóval most eljutottunk oda, hogy hol lehet kapni ezt a CD-t, Cipőboltban. S azért azt szeretném önöknek mondani, hogy most hirtelen a ló túlsó oldalára vagy adnak idén, hogy a Garam Völgyi mondta a... A rulettasztal másik oldalára, az egészen elképesztő beszélgetés volt vele, az ennyiben nem tudom, Krisztán, emlékszel -e rá, nem kínáltesni. Hozzátéve egyébként, hogy én a magam részéről magamban úgy gondoltam, hogy egy negyed évente egyszer elmegyek egy ilyen műsorba, akkor az évi nyolcat jelent, hiszen két tévé van és ebből a kontingenssel még jól állok, nincs kitöltve. Soha az életben nem kértem meg őket, hogy hívjanak meg. Ez egyszer volt, amikor erre kértem őket, mert hogy ugye, szerettem volna valamilyen módon népszerűsíteni, vagy tudatni önökkel, hogy... Ismét egy rádió felvállalta a személyemet, és akkor a civil rádiót is benne a kfj megpróbáltam a Hírtévében és az ATV-ben promotálni. És habár ezzel a két cég tisztában volt, olyan nagyvonalúak voltak, amilyen nagyvonalúságot csak tapasztalni lehetett, azóta másféleképpen vagyok kénytelen nézni Kálmán Olgára. Belét, vagy közben megismerkedtem a férjével, és hát a Róna Jegor alapvetően nem kell más képen nézni. Ez egy nagyon furcsa és barázdált kapcsolat, de amilyen gesztusokat az Egon az elmúlt időben mutatott felém, arra reagálatlanul maradni, az csak taplók teszik, és én őszintén remélem, kedvem, abban, hogy nem vagyok tapló. Like Egyáltalán ugye ennek az érzelmi közeledésnek, ennek rengeteg hátülütője van. Az egyik az, hogy az ember azt követően, hogy ezek az érzelmi közeledések, ezek 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, ki tudja milyen szinten bekövetkeznek, képes legyen az objektivitását is megőrizni, hát ez nem egy könnyű dolog. De ez nem csak a médiára vonatkozik. Egy telefon még belefér a hírek előtt, aztán hírek. Ha nincs telefon, akkor is hírek. 60. Ma a 2017. december 13-a van, 8 óra múlt Egy perccel, elérhetőségem 061 és 0636721161, még 41. Még egy dolgot engedjenek meg, hogy elmondjak, uh, én most már elég hosszú időt eltöltöttem ezen a területen ahhoz, hogyha egyszer innen eltűnök, vagy azért, mert kirúgnak, vagy azért, mert önként távozom, vagy azért, mert meghalok, akkor azon a módon, ahogy én tenni tudok érte, hogy ne hagyjak magam után rossz 10 Ez tízes skálán tízesre foglalkoztat. Hülye lennék, hogyha az ellenkezőjét tenném. Ez a legújabb YouTube album, amelyet egyebek közt az önök örömére megvásároltam a magyar forintért. Van egy negyed óránk a bármire, bármire. Kérdezzenek, ha tudok, válaszolok. Ha nem akarnak kérdezni, ha mesélni akarnak, akkor meséljenek. 0 egy és 0 egy 5 perc múlott 8 óra. Reggel, szinteken lesz küntetés a vonal mellett, a jobb is mellett, nem tudom, ki jön? Találkozunk ott? Elnézést, ön már egyszer telefonált, nem szeretnék még egyszer önnel beszélgetni, viszont az... Így tette túl magát az az ember, aki azt mondta, hogy én fideszes vagyok. Jó Most Mocskos <laughs> Egyszer mocskos Fideszes, Fideszes voltam, majd felhívott azzal, hogy elmegyek a pénteki demonstrációra, de nem azonosította be magát, majd amikor azt mondtam, hogy egyszer már beszéltem vele, és köszönöm szépen abban a hangnemben, nem szeretnék vele még egyszer beszélni. Felhívott harmacsor, és köszönte, hogy mocskos Fideszes így gyártják a magyarok, vagy a magyarok egy része a szent És elnézést, hogyha ezután azt mondom, hogy kapja be, akkor önök csodálkoznak rajta. Természetesen a saját maga által gyártott szendvicsre gondolok, de az kapja be. Baby. És ha véletlen a torkának ad, hát éleszek az, aki hátba vágja annak érdekében, hogy ne fulladjon meg. Jó ember vagyok, ugye? Köszönjük. Köszönjük. Kurványás <Szor> ne mondják azt, hogy pszichiátriából nem végeztem jelesre Ki lett elemezve És megmutatta a lényegét Higgyék el, egy ilyen győzelem számomra nem nagy öröm I heard when I was here last at the back of the class you pretended you never lost at the back of the class the back of the at the dance they see the when they walk away you wish they'd stay egy nem teljesen érdektelen, de a dolog súlyát tekintve teljesen súlytalan egy órát hallottak az elmúlt egy órában. Engedjék meg, hogy a magam részéről azt mondjam, hogy alapvetően nem értehettem róla. Valaki akar még a fontos és fontos talan arányát javítani 061, 489, 0999 és 063677161. ismét én vagyok, Pestlőrinci éjjel-nappali patika ügyében Azt mondta Ugi Attila hogyha most oda elmegy, akkor azt tapasztalja hogy dolgoznak ott, nem dolgoznak ott? De, dolgoznak azonban két dolog van ott valóban építenek egy új ö, patika részt valamikor, nem tudom mikor lesz kézgon ahogy elnézem, talán tavasszal nyáron, el is van kerítve ott egy, egy munkaterület Azonban a parkolási lehetőség nem változott, és nem is fog megváltozni lélhetően a építkezés befejezéséig. Ott ö, van egy rész, ahol meghagyták a parkoló lehetőséget ugyanazokkal a kárcukkal, tehát te, szerintem teljesen független az építkezéstől rendbe lehetne és kellene is hozni, mert egész télen így parkolni ott az botrányos Holnap tovább, 9 hogy... óra után meg fogom kérdezni tőle. Oké, okay, nagyon köszönöm. Bocsánat, Mics, még, egy, még egy dolog, ö, ami szintén például is érinti, az az, hogy ugye elkezdődött a 3. metró felújítása, uh -huh. és ha jól emlékszem, azt ígérte a főpolgármester úr, hogy abban az időszakban, amikor potlók, potló járatok lesznek a, a metró helyett, akkor meg fogják szüntetni a budapestieknek a gyorsvonati pótjegynek a, a kötelező használatát. Ez elmaradt. Hmm. Nem történt meg is, ma, akkor... ezt, ezt már fel kell írnom, Igen. ez a viselkedet, nem mondod semmi ilyesmit, ami miatt feljelentettek volna? Ami, ami nem, jól, nem, hallgattam mint a sír. Igen, így szoktak tenni normális emberek, nem, de van gyors, nem, ez mert gyors van a mert egyébként nem. most is kell váltani. Igen, igen, igen, és ez egyébként is nekem erről az a véleményem, mint sokaknak, hogy, hogy ez elég nagy, úgymond, szívesen elnézést a kifejezését. A budapesti számára már csak azért, tehát egyáltalán nem csak most, hanem korábban is, mert gondoljon bele abba, hogy késik az egyik vonat, jön a másik, és akkor ott áll négy-öt ember a, a, a jegyautomatánál, hogy akkor vegyen gyorsvonati pótjegyet, hogy el tudjon menni a gyorsvonattal, Egyébként pedig, ha nem használja el azon az útszakaszon irányba, amit megvett, akkor után kidobhatja, mert már visszafelé nem Érte, tudja meg fogom kérdezni. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit a dolgozó népet szolgálom, viszont kívánom. Öreges kívánok. Uh, nagyon tisztelem ön azért a nyílt önkritikus hangér hozzáállásére, hogy a ktv be való korábbi kapcsolatáról beszélt az egyik telefonálóval, uh, Nem emlékszem arra, hogy volt-e valaha valaki aki a nyilvánosság előtt bármit elismert volna esetleges hibájáról. Köszönöm szépen! <gül> Nagyon szívesen! Nem mondom, hogy könnyű volt, de nem volt nehéz se. Nézzék, egyetlen egy dolog könnyíti meg a helyzetemet, hogy az igazat mondom. Hányszor fordul önökkel elő, hogy valamit hallanak, és azt mondják, hogy alapvetően igaz, de azért azt is megemlíthette volna. All the lies on your become the truth by now, and the things that you never become Kovács Tamás nem tette közé. Orbán Viktor válaszát, de írt német Szilárd. Most írt 8 óra 10 perckor, az írt írta. Kedves János, köszönöm, hogy elvállaltad a műsor főcímét is. Cseréljük sok sikert Szilárd! Ha ezzel levél titkot sértettem, akkor elnézést kérek. És még egyszer és utoljára, legközelebb az ATV adásában fogom elmondani, hogy remélem azt, hogy amivel kapcsolatban a vizsgálat elindul, azt úgy zárják, hogy Havas Herik vissza tud térni az ATV képernyőjére, amennyiben nem tér vissza. Hogy az ATV terveze velem bármit is a jövőre nézve, ezt az ATV tudja, én nem tudom. Én egy 60 éves Pali vagyok, azt tudja, hogy nem fogom megkérdezni tőlük. Ha ők akarnak kérdezni tőlem valamit, megteszik. Ugye amikor én elmentem a rádi és ezt adásban mondtam el, és a, az Egon azt mondta nekem, hogy ő örül annak, hogy visszatudom tudom a régi műsoromat de ezt megbeszélhetük volna előbb négy szem közt, akkor én pontosan tudtam, hogy a, az egonnak igaza van, és hogy én valamit szerettem volna megúszni. Én a hátralevő média életemben ilyen szituációkat már nem akarok teremteni. Nem biztos, hogy mindig jó lesz. De ha rossz lesz, akkor még jobban fog állni nekem, hogyha úgy viselkedem, hogy utána emelt fővel lehet távozni. Én senkinek a civil rádió ajtajában nem fogom azt mondani, hogy sejtettem, hogy előbb-utóbb föl fogsz tűnni. És ha igen, itt száradjon le bármi. Én ha jót tenni nem tudok, a hátlevé életemben rosszat már nem akarok. 4 8 még néhány percig, mert utána felhívom Ferencet. Szia édesem! Szia! Ebből a pillanatban olvasom, hogy a havas végleg levették. Igen. Igen, a, a holi nem tudom már, kik, az, az ATV közben inje. Igen. Igen. Ennyi. Jó, köszönöm. Hát köszönöm szépen, szépen. Mint tudják, Szilágyi Jánossal az utolsó együttöltött pillanatunk az volt, hogy lemondta, úgyhogy... Csak abba gondoljanak bele, hogy egy olyan műsor, amely semmi más nem tesz, mint őszinte mire képes, de még mielőtt túl ezt az elmúlt 80 percet, abba hagyom, és megnézem, hogy mit ír az ATV.hu. Egyelőre én még nem találom, találkoztam tüzet. Szörnyi állapotok Szíriában. Valaki segítsen, mert én ezt nem találom. Elnézést, rövidesen fel kéne hívnom a George de. Body UI CD, azért ez nem... Nem tudom, ez most miért csinálja ezt. Igen. Ismét én vagyok. Oké, okay, de hol van ez? Ha Google-t kinyitod, akkor a google vannak hírek. Igen. az első hír. Végleg lemondott Havas Herikló az ATV. Igen. Köszönöm szépen. Ennyi. Köszönöm, felolvasom. Végleg lemondott Havas Herikló az ATV előkerült egy kínos felvétel... Ez ma 7 óra 8 perckor látott napvilágot, mint korábban megírtuk, Havas Herrik lekerült a képennyőről, mintán a csatorna belső vizsgálatot indított a műsorvezetővel szemben elhangzott szexuális zaklatási vádakkal kapcsolatban. A blik információi szerint kett délután az ATV vezetősége rendkívüli megbeszélésen döntött el, hogy lemondanak Havas Herrikről. A döntés meghozatalában felhiteletek szerepet játszott egy tegnap előkerült felvétel is. A video a Halatortánc műsor egyik 2014-es epizódjából származik, amelyen görögzít a felháborodó utasítja a rendre mellett ülő Havas helyeket, aki a modell által szerint többször hozzáért a combjához. Az ATV hétfő rendelt de azt szeretném önöknek mondani, hogy a Blik információi szerint magyarul. És köszönöm szépen, hogy szilágyi telefonált. Itt van előttem a. A Blik 3 óra 40-kor ezt önök akkor vehetik komolyan, hogyha ez az ATV honlapján lesz. Amíg az ATV honlapján nem lesz, addig ezt hivatalosnak nem lehet tekinteni. Azt írja a Blik 3 óra 40 perckor, ma tehát 4 előtti 20 perccel. Végképp lemondtak az ATV-nél Havas Herikről, amiben mindjárt van egy zárójel 68, ahogy azt a csatorna égette levető a képernyő a star információ szerint ez egy székházban tegnap délután, információink szerint. Tehát arra kérem önöket, és köszönöm János, hogy telefonáltál, de ugye a honvédségnél megtanultam, én voltam katona, hogy az ember akkor volt szabadságon, hogyha hazament belőle. Az, hogy az ATV mire jutott Havas Herrikkel kapcsolatban, arról az ATV nyilvánvalóan a maga hivatalos módján mindenkit értesíteni fog, és egyelőre a blik. Nem tartozik eh, ahhoz a hivatalos kommunikációhoz, amit egyébként az ATV a saját tevékenysége kapcsán folytat. Természetesen magát havas helyéket is megkerestük, hogy megtudjuk, mire számít, ám mi szükség volt. Nem foglalkozom ezekkel a dolgokkal, tudom, hogy útvariatlan vagyok, de most leteszem a telefon, zárta rövidre a beszélgetést. És itt szeretném elmondani, hogy ebben a Blik arról egyáltalán nincsen szó, hogy egyébként a Blik felhívta volna az ATV-t. Tehát itt az van, hogy információink szerint, de ha már egyébként ők törődnek, tehát ha lenne szakma, akkor a blik előbb az ATV-t hívja föl, és utána havaseriket. ebben a sorrendben. De a blik nem hívta föl, ebből a cikkből nem derül ki, legalábbis itt hevenyészet átfutás alapján, hogy felhívta volna az ATV-t, viszont felhívta a havaseriket Mindentől függetlenül, még egyszer hangsúlyozom, mindentől függetlenül, borzalmas állapotban van az a szakma, amihez én elvileg tartozom. Borszalmas! Én arra kérem önöket, havas az ATV kedvéért harmadrész, de utolsó sorban a magam kedvéért várják meg, amíg az ATV ezügyben hivatalosan tájékoztatja önöket. És addig, amíg ez nem következik, addig hagyj abban mindannyiunk érdekében, hogy tisztázni tudja a létező publikus és nem publikus információk alapján mindaz alól havas magát, ami egyébként tudva levő. Van, aki olyasmiről is tud, amit nem írtak újságok, arról én se tudok többet mondani. Itt csak egy tegnapi jelentére gondolok a nagyon messziről jött embernek, amit a jelenlevők hallottak, a nem jelenlevőknek pedig én itt most nem fogom továbbadni. Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket. Az pedig, hogy a János előkerülése számomra érzelmileg milyen, azt, az például arról önöknek halvány nincs. Rövid van múlt. De, de, de nagyon örülök, hogy Cilágyi hallgatták, mert nyilván az egyetlen érdemes rádióbűsor ez a tiedé, A másik pedig, hogyha ez a halottortámi, miatt történt, akkor szégyelje magát az ATV, tovább is ez a véleménye. Ezt ja, értem, de én meg azt gondolom, hogy ebben nincs igazad, és nem tudjuk, hogy ez így van hiszen a Blik nem tudjuk információink szerint. Mert hogy a blik alapvetően abból él, amit a vitrai mondott, hogy erre iszik a vendég. Szóval, hogy ez igaz-e vagy sem, ez egy másik kérdés. És egyezünk meg, hogy nem egy lényegtelen kérdés. Ne. Ez gyorsan ment. Köszönöm szépen, Lehet. Azt áruld nekem, Feri, igaz hogy hogyha te nem lennél politikus, mi lenne a második? Tanár. Tanár? Aha. És mit tanítana? Hát most már inkább közgözösség tanít. Gondolom én. És eljátszasz a gondolattal, vagy benne sincsen? Nem, nem, nem játszok előre. Ezt kérdezted? Értem, értem. Nem, nincsen benne olyan vágy, hogy pályát ki... meg meg, meg a köcsei almafámat és a következésben nem talált, úgyhogy kertésztek nem vagyok. <gül> Um, sok mindenről fogunk tudni beszélgetni, beleértve, hogy 50 oldalt kinyomtattam, de a végén lehet, hogy egy oldalra nem lesz szükség. Azon gondolkodtam, függetle attól, hogy tisztelt nejed még nem döntött az ügyben, hogy hetente két hetente majd 2018-ban vállal-e velem beszélgetés, de azt árult el, hogy azok a fórumok, amelyikre elmegy, ott ő valójában milyen minőségében, de ami ennél sokkal fontosabb, milyen indítatással megy el, hiszen neki pár nincs, ő Ugye egyrészt az altusz révén van számon tartva, de az ugye egy, egy sporadikus, az ugye alapvetően nem, hanem ugye már szíves elnézést kérek tőle, Igen. meg az emancipációját, ugye ő úgy van elkönyvelve, mint a te feleséged, egyszerűen majd lehetséges, hogy fordítva lesz, és úgy leszel te elkönyvelvel, hogy az ő férje. Azok a közéleti megnyilvánulások, amiket vállal, tudom, ezt tőle kéne kérdeznem, remélem, hogy jövőre meg is tudom tenni, de arra van neked válaszod, valószínűleg van, hogy ezt ő miért teszi? És arra is gondoltam, hogy vajon Léva Janikó. Tehát egyszer csak elkezdtem azon gondolkodni, hogy ami nálatok megvan, azt én máshol senkinél nem tapasztaltam, és akkor úgy döntöttem, hogy én ezt megkérdezem tőle. De részben van egy pokoljegyszerű válasz, egyszerűen szereti ezt csinálni. De amikor azt mondod, hogy szereti ezt csinálni, akkor valójában az micsoda? Hát van ennek Figyel küzdő, politikus fajta, olyan típus értelműség, aki hát szívesen próbál meghatni az embereket, meg hát szívesen ákatetran, hát egy, -egy optató volt. Ezt a szituációt, hogy elmondod egy kontrolatizágról, azt hiszem, hogy ő ezt kifejezetten kedveli. De én azt jól e, sejtem, hogy ő azt nem Gyurcsány Ferenc feleségeként, hanem Dobrev Kláraként teszi. Abszolút azzal együtt is, hogy én úgy nem azt Látom és érzékelem, hogy mielőtt elvegy egy ilyen helyre, végiglapozza az előző két, három hét híreit, hogy én, vagy a pedig i Aztán ha vagy azt mondja, vagy nem azt mondja. Ha már itt tartunk, akkor áról, de semmire ne válaszolja, amire ügyvéde jelenlétében se válaszolnál, hogy ő dk Igen, Igen, igen, igen, igen. Rendes tagtis fizetőként. Most már nem akartam kérdezni. Feltételeztem. Ha ezer forint kérek. Annyi a tagdi? E, igen, igen. Vagy mindenki annyit fizet, amennyit akar? Nem, nálunk akik szavazati jogol akarnak rendelkezni azoknak ezer forint, akik megerészenek azzal, hogy találkozási jogokkal vannak, hogy nem választók és nem választhatok, azok ennek kettőszáz forint. Értelem, de bélyeg már nincs? Nincs. nincs. Számítógépes nincs. Szóval, amikor elmegy, akkor azt a túlmenne azon, hogy hívják, ami fontos dolog. Mi az az indíttatás, ami alapján ő elmegy? Volt-e bármikor is az ő fórumán? Hogy te ott ült, nem? nem. Egyetemi ollása volt, amikor megismerkedtünk. Azt értem, de az véletlen, nem? hogy nem mentél el, vagy szándékos? Hogy nem mentem el? Aha. A szándékos, hát kövesd Azért tudom én, hogy mit gondol, ha nem akarom meghallgatni. Miért? Nézd, a, a mi beszélgetéseinknek. Nem vagy kíváncsi arra, hogy hogy zajlik egy fórum, amit a feleséged vezet? Ha, hát, nagyjából tudom őszinti, hát de hogy szóval. tudnád? de tudod, de konkrétan, Na, nem? Na, hát, Fordítva mert, mert... előfordult már, hogy elment olyanra a feleséged, amit te tartotta? Fórumra nem, hát tudod, ilyen nagy rendben. ugye legutóbb, amikor ö, volt most ö, egy ilyen fórum igen, akkor oda elment a fidelitát, és kicsit tökörrúgta magát, de nem nagyon értettem, tehát hogy egyébként fel, azt a HVG nagyot futott, ha jól emlékszem, mert ugye az ő munkatársuk volt ott, aki kérdezte tőlük, hogy hát ha már ott voltak elég szép számban egyébként, és arra volt esély, hogy a feleséget válaszolni fog a kérdésükre, akkor ugye miért hagyták mert a természet a saját szememmel láttam, tehát nem e, hagyatkozom itt mások leírására, akkor mondták, hogy ők már korábban megkérdették a sajtótájékoztatót, így aztán e, kénytelenek voltak kijönni. és akkor nem pedig... maradt, Nem maradt igen, és amikor arról volt hogy rövidesen véget ér a fórum, és akkor miért nem várják be ott kint, arra meg azt mondta egy hölgy, egy ilyen 20 éves lány, aki inkább lány, mint hölgy, némileg zavartani egy nagyon, nagyon szimpatikus lány volt, hogy hát nagyon hideg van, de ott azt lehetett érezni, hogy tessék már engem békéhajni, mert arról nem tájékoztattak engem, hogy ilyen szituációban mit kell mondani. De én a Klályban egy időben kis konfit egyházat tartottam a fórumt. De Mindegy kettőnöt órakor kezdtünk, itt ott, a maradtunk, hogy amelyikünk előbb végezett rá, a másikra egy hogy mi történt. De a díjaim már tudtam, hogy Láránál megjelent a e, és Tudtam is legalább, hogy mi történt. Volt bennem egy csipetki félté, és kevesebb ilyen típusú korrupciós találkozott ilyetében, mint én. Ez nem zuglóban volt, várja, ez a veselény utcában volt, hetedik kellett. Bocsánat, így van, elnézést, ilyen hatodik. Hetedik. Igen. Olálajos választókerület. Igen. Ott is Na, ott és, ott... és azt, azt mondta a Káli, és akkor beszikom bele felé hogy pokolyan a és nagyon sajnálja, hogy nem tudta oda hívni. Jó, De amikor tettem, azt mondtad, hogy féltetted, akkor mitől féltetted? Hát, hogy milyen élmény marad benne. Azért neked Lé... ritka karakán feleséged van? Szerintem te, te, néha te nem vagy olyan karakán, mint ő. Tehát a karakán szó az egy egészen evidens módon jó szó a, a feleségedre, aki neked hát múltkor ugye mondtam neked, hogy, hogy, hogy szép pár vagytok, független attól, hogy egyébként valaki szimpatizál-e veletek, vagy semmi, és szépen beszéltek egymásról. Tehát amikor a Dobrev beszélt rólad az ATV-ben, ha ott volt, már nem emlékszem, lényeges az, hogy rólad beszélt, akkor úgy csilogott a szeme, és úgy említett meg téged, ami, ha fordított esetben lett volna, és a honpola lett volna a tévében, és így beszélt volna rólam, én biztos zabarba jöttem volna. <gül> nem, nem a volt például, Tehát például, ez... például a TV megnézem. De akkor ezzel is így kellett, hogy hasson. Adokat, adokat végigbeszéljük utána. Van de, valami dáma a te feleségedben, annélkül, hogy udvarolni akarnék neked? Van valami neki? dáma? Aha. De van benne elegancia. Tehát egy okos elegáns nő. Hát most, um, és a saját jogára az. Tehát ő nem véletlen, szerepelően ter szekítségtelen. Hát részben az adja a pikantériát az ő szereplésének, hogy az én feleségem, de nem attól szerepelően jó, az én feleségem. A legfélebb az apropó hogy az, hogy az, az a Azt állod el nekem, hogy a te tapasztalatod, amit vagy mérhető, vagy nem mérhető, vagy csak az újadon érzed, az, hogy valaki megzavarja valakinek a fórumát, a hozzáfűzött remény, amit én egyébként nehezen tudnék megfogalmazni, mert mi a frászkúny, hol lehet a hozzáfűzött remény? De az a hozzáfűzött remény, ami ilyenkor benne van, az micsoda? hogy zavarba jön, hogy hülyét csinálunk róla, hogy végül is nem arról fognak hírt adni, hanem arról, hogy mi sajtótájékoztatót tartottuk, és ha így van, akkor az hatékony? De a távol összetartása tekintetében igen, tehát arra felé hatékony. És az a kislány, aki ott zavarba jött a HVG riporterével való beszélgetve, ezt a zavarát eltemeti azt követően, hogy hazamegy? A két nap után igen, de, ah. de nézd, hát látsz, látsz elitászláló táboráról, minden bizonyal Ezek baromi erős közösségek. Azt hiszem, hogy jól érzik magad egy más társaságában. Nem gondolnám, hogy a politikáról nagyon szofisztikált véleményünk lenne. Hát a közösség most ezt akarta, és tudod, egy ilyen alapvető szociálpszichológiai tény, hogy igazodunk a saját közösségünkhöz. Nem biztos, hogyha eltudnánk őt egy három hónapra van vidékre, és azt kérdik, hogy gondolja végig, hogy ezt helyesen csinálta a három alatt Azt mondaná, hogy helyes volt, de Na, nincs ezen nagy baj. Hát, a szegények, hogy mondjam, belekavarodnak valamibe, amiről azt hiszem, a többségnek fogalma sincs, hogy mit csinál eljátszanak egy szerepet, jól vagy rosszul ők éppen nem tudja. Jó, de felje azért abban egyező meg, hogy mi ketten itt nem játszunk szerepet. Ha szerepet játszanánk, akkor egyszer vagy kétszer kiesnék a szerepünkből, és akkor kiderülne, hogy ez egy fizetett riport, vagy reklámriport. Tehát ott, amikor valaki, tehát én néztem, nagyon érdekes volt, ugye engem kurvára foglalkoztat, amit csinálok. Tehát ugye mindenre figyelek, hogy jó következtetés mondok-e vagy sem. Ugye jártam mégiscsak 43 évig pszichiáterhez, tehát azért annak mégiscsak közel van a létezésemhez, és néztem a miniszterelnök úr arcát. Véletlenül a parlamenti közvetítésben úgy adódott, hogy a kamera az ráment közvetlen azt megelőzően, hogy válaszolt volna a Demeter Mártának, hogy Demeter Márta felszólása mennyire volt ingerült, mennyi igazságtartalom volt benne, attól én most eltekintek. De én figyeltem a miniszterelnök úr arcát, és ez ugye nyilvánvalóan a kislány arcát vetem ez ügyben egybe. Az valami olyan zavarról tett tanúbizonyságot... De ugyanakkor azt is kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor nagyjából egyidős velünk, ugye nálad valamivel fiatalabb, nálam meg akkor még többel fiatalabb, van közöttünk talán 7 év, azért az nem olyan nagyon kevés. Mégis egy kis zavar volt rajta, ami, ami egyébként baromi szimpatikus, legfeljebb nem ebben a szituációban. Tehát valami olyasmi, mint hogy hogy lehetne innen ebből a helyzetből jól kijönni. De, de ugyan... Álfülű csíptékhez nem kétséges. De hát tudjuk, hogy az egész kötvény kötvényügy egy is iszonyatos nagy lopás. Ugye mindig az a kérdés ebben a történelemben, hogy kinek akar megfelelni. Most a saját táborára készénken megfelelt. Hát az látható Tehát, volt, az tapasztalható na, volt. Igen, szóval nagyon nehéz ezt kimondani, hogy egyik honorról. De vagy szívesen belenéztem volna a fejébe, akkor, amikor végül is eldöntött, hogy így vágja magát ebből. Eh, ki. Ma már az hiszem, hogy most gondolja, hogy a dolg ennél, tehát nincsen neki rossz érzése, hát az, amit csinált, az, hogy mondjam, az egész rendszerének, hét évének egyik jellemző vonása, a cinizmus, az arrogancia, az alkotományos normák, szokások, semmi bevétele. de ez nem izgatja, azt gondolja, hogy nagyon jó, van a két millió, aki velem vagy ma, majd másfél, most jókat rözögött, és az volt, hogy hát milyen a miniszter miniszterelnöke van ennek az országnak, nem engedi, hogy őt megforgassa egy Demeter Márta. Ennyi. És nem hiszem, hogy egy órával később már eszébe jutott. Könnyen lehetséges, valószínűleg igazad van. Legutóbb az ATV-nek a reggeli műsorában talán tegnap Karácsony Gergely arról beszélt, hogy amennyiben van nála alkalmasabb, hajrá. E Ugye én szoros kapcsolatban vagyok, Karácsony Gergelyel a műsoromnak van, vagy a bt van együttműködési szerződése, Zuglóval minden héten beszélgetünk, időnként bizalommal beszélgetünk négyszer és a világ dolgairól. Mit gondolsz te annak kapcsán, amit most karácsony jelenségként lehetne leírni, de nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés rá? Hát keresi a helyét egy mélyhetetlen pártnak, épp kellemes, szimpatikus vezetője, felnőséget viselne, vagyunk mondjuk Szabó tímiáért, és még kettő-három emberért, és próbáljuk úgy alakítani a folyamatokat, hogy az, amit ő létrehozott, és pár neveznek, azt szem maradjon. Nyugodtan köhölkedsz, Na, kiközöttem magad. És nagyjából a szép és ha innen nézzük, akkor hogy mondjam, nem rosszul muzsikál, jó, de az előbb azt mondtad, hogy ugye jót akar tenni Szabó jót akar tenni néhány embernek, de közben például ugye uhatatlan sért más érdekeket, mint amilyen az együttel való együttműködése volt. Nem várok tőled politológiai elemzést, sőt, ha nem akarsz róla beszélni, akkor kénytelenek leszünk másról, hát nem tudlak megerőszakolni, de erről az egész komplex jelenségről, valamint arról, hogy... Van némi felajánlkozás, vagy talán a némi törölhető, az egy fosztóképző az MSP kongresszusán, majd összeül az elnökség és fordított, tehát nem arról van szó, hogy az elnökség felkéréső elfogadja, hanem hogy az elnökség ez viszonyul én nagy én nekem az MSZP-vel nincs viszonyom. A Karácsony Gergelyel van viszonyom. az Zuglói önkormányzattal nincs viszonyom. A Tóth Csabával van viszonyom. A szóknak abban az értelmében, hogy ismerem őt. Nekem a demokratikus koalícióval nincs viszonyom, de veled van viszonyom. Tehát ezért félrejét és véget, olyan volt az az egész, mint azt mondta volna, hogy Mit, ugye, szegény ember vízzel főz, szegény MSP karácsony gergelyel főz. Volt egy ilyen jellege, ami persze nem jelenti azt, hogy ez nem lehet eredményes, csak volt az egészben valami... És ezt Jó, most nem légy, fejezem légy, be. Légy, ez a nem lesz eredményes, természetesen. Szóval, ahogy a botkának nem sikerült az LMP-től, a Momentumon, át a DK-ig, MSZP-ig, összehozni egy egységes listát, úgy most sem fog sikerülni. Karácsán egy mondatot létszíves mondjál, létszves arról lehet kettő és hogy a botka sikertelenségének mi volt az oka? Hát rossz a stratégia. Köszönöm. Egy mondat. Azt kérdezem tőled, hogy akkor, amikor a botka visszavonult, mennyire volt megégve? Nagyon. Harmad fog? Harmad fog, igen. Tehát országos politikában szerintem már más fog tudni visszajönni. Azt kérdezem tőled, hogy anélkül, hogy a jövőben látnám, mert akkor létszerűs mond meg a lottószámokat, hogy miért ítéled, tehát miért véled úgy, vagy miért ítéled sikertelenségre, vagy miért véled úgy, ez ugye udvarias a fogalmazás, hogy ez a mostani variáció sem lesz sikeresebb. Mert tojos kispára senki nem akar fölmenni az MSZP-re. Nagyon helyesen hosszáteszem. A Fidesz mai többségét az biztosítja, hogy 106 választók kertből 96-ot megnyert. 96-ot ben Szóval mi a csuta kell ahhoz, hogy megértsük, hogy ennek a választási rendszernek a súlypontja az egyéniekben van. Értem. Azt kérdezem tőled, anélkül, hogy ezt a vonat nagyon hosszabban vinném, de ez valójában sokkal inkább egy egyéni ambícióról, vagy hiúságról, egy nagyon is érthető hiúságról szól. A túlélésről egy... szól. Nem egy ambíció, a túlélésről. Csinált egy pártot, ő az elnöke, túl akarja élni, az nem tehetségtelen eh, politikusokkal, akik ezt a hivatást választottak, és úgy gondolják, okay, hogy rendben van, de valójuk. én elnézést, én a botkába vagyok valamilyen viszonyban, nem én teltetek róla, hogy ez nem lesz szorosabb viszony. Én egyébként a visszavonulása után is küldtem neki egy SMS-et, most a legjobb alkalom jött el, hogy leüljünk és beszélgessünk, soha nem válaszolt. Ingen. A karácsonygergejel egészen más a helyzet. De ha most szóval bennünk, kell, türelem, türelem, kell türelem, türelem, türelem. De ha most hallgat bennünket, akkor most azt érezheti, hogy a Gyurcsány arról beszél, hogy harmadfokú is isérülésekkel fog távozni? A nagy politikából igen. igen. Igen. Ez egy súlyos állítás, azt ugye tudod? De ezt gondolom. Hát most, Értem. most mondta, hogy az én beszélünk. Persze. Nézd, a politikusnak a sikerét nem az adja, hogy személyesen mennyire helyes, kellemes, szimpatikus fickó, hanem az, hogy megjöttem, van-e sok százezer vagy sok millió szavazó. Gergő minden tehetsége, kellemetessége ellenére csinált egy 0,5%-os pártot. Egy ilyen pártnak a vezetője nem tud lenni miniszterelnök, mert, mert mögötten nem ül az országgyűlés legnagyobb frakciója. Ez egy pokoli Tehát ez más dolog, mint polgármesternek lenni. Ez, ez két különböző sporták. Ez nem ugyanannak a sportában a két különböző ligája. Okay. Ez két különböző sporták. Bármennyire jól vézi a dolgát Zuglóban, és gondolom, hogy ezt gondolja a Zuglója a kjelentős része, és ezt is remélem. Ettől még az, hogy egy szimpatikus ember oda megy egy komoly gondokkal küzdő MSP listája évére, annélkül, hogy előtte hoznál össze a koalíciót. Ez a nézd, ez egy tipikus probléma. Bajnai probléma, együttel, ugyanezt a hibát követtel, botka probléma az msp vel most karácsony probléma. Megállapodni nagy politikai tömbök létrehozásáról hosszú, keserves, türelmes tárgyalásokon lehet a háttérben, és a végén ezt be lehet jelenteni, ha megvan. Kívülről, eh, hogy mondjam, feltételeket, igényeket, szakmákat megpróbálni diktálni, ez kontraproduktív, ezt le lehet tudni. Hát nekem nem kell nagy józnak lennem, hogy azt mondjam neked, hogy ahogy a Botka projekt befúcsolt, úgy fog befúcsolni a Karácsony projekt is. Van-e benned részvét az együtt iránt? Van. Van, mert két kitűnő embert legalább ismerek, de ott van ők szabó Szavolt Csepelen, akit talán nyilvánosan kevésbé ismer az együtt egyéniben nyert országgyűlési képviselője, ezek reképeztően kitűnő emberek. Nem, nincs, nincs a politikájuknak elég karakter ahhoz, hogy ebben a balliberális vagy polgári demokratok kavalkátban eh, hát eh, hogy mondjam ön, ön, önálló erős tudjanak lenni, de nem esélytelenek azt gondolom. Aztán hogy, feri, hogy ugye azt mondtad, és valószínűleg igazat van, hogy Orbán Viktor egy órával később már nem emlékezett rá, de az, ami most mondjuk itt zajlik azt a Karácsony Gergely vagy a Juhász Péter vagy a Szigetvári elfelejti -e egy nap nem, alatt, nem. és én most úgy beszélgetek vele, hogy tegnap találkoztam a szigetvári tehát tehát nem, most nem, nem, nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz erről. Elfogja őket kisérni, végig, mint mit tudom én engem elkísérte a, a műsztárlóségetről mondás értem végig. Ezek e... utólag megbeszélhető dolgok, vagy ez nem jellemző a politika műfajára? De megbeszélhetőek. Nem biztos, hogy mi van a, a, a szokja. az azt az Abszolút néz. Hát ezek itt van. Ez, ez, a, ez a mi életünk, hogy az, az, amit te csinálsz, a mi életünk ez. Ezek, ezek nagyon nagy, ezek a mi életünkben, ez nem játék. E, aki a Juhász Péter picikét ismeri, azt tudja, hogy, hogy ezt komolyan gondolja, komolyan hiszi. E, és hogyha a fog hallani, ez a kísérlet, hogy önállóan nem indulnak listán. E, hát a, Péter unokájnak is mesélni fogja, hogy akkor mi így gondolta. Azt áruld el fel, hogy valójában te a pártodból egy hány százalékos pártot szeretnél látni? 42 Akkor most nagyjából a negyedénél, vagy az ötödénél tartasz? Hát, én nagyon sokszor elmondtam, és ha majd nyilván számon fogják hagytam kérni, azt gondolom, hogy ami listát nagyjából 12-15 százalék környékén fog végezni áprilisban. Amiből egy nagyon, egy, az elsősor, amit Tudunk, hiszem, te 2018. áprilisát nézve további is győzelemben küzdesz a telefonoddal, vagy mi zajlik? Itt nem, a, semmi sem. A te, másik oldal olyan, mint a dörög az Te, te további is győzelemmel számolsz? Számolok a győzelemmel is. De amikor megszólalsz, akkor annak kell lenni a hangodban. Igen, Azt kérdezem tőled, hogy amikor nem volt akkora a pártod, akkor volt-e bármilyen pillanat, amikor elvizonyítottál az ügyben, hogy ahogy akkor a magyar nemzet beszélt rólad? Mert ugye most, már hirtelen Gyurcsány párt lett, akkor kis pártok voltak, bár a te esetben két, mert demokratikus koalíciója nem létezett. Voltak a kis pártok, és volt. A gyurcsánypárt, párt, ez a kettő volt. Igen. De akkor nagyjából úgy beszélt róla, mint aki hát ilyen törpenővésű marad. Igen. Amikor arról beszéltek, hogy te törpenővésű maradsz, és adott esetben benned is lehetett kételj, akkor ott volt benned az, hogy ezt te abba hagyod ebben a formában, mert hogy nem akarsz törpenővési pártnak az elnöke lenni? Nem, te szóval nem volt kételje. Te bennem abban most is volt kétel, hogy amit én gondolok a annak tudja Magyarországot többsége lenni. Hát a 42% hmm. erről szól. Persze. Tehát, Ebben van kétely. Én egy polgári jelenséget érzek. Arról beszélsz, jelenség, hogy azért bízol benne. Egyébként nem adod volna neki egyet. Abszolút, abszolút. Hát nézd, egy nagyon reális célkítőzés volt 14-ben, hogy bent fogunk a parlamentben. Tehát ez az 5% plusz, hogy önállóan kell indulni. Most nagyon reális a célkítőzés, hogy 10% plusz. És nem azért, mert nem akarok győzni, de azt mondom, hogy persze 22-ben, de az 22 lesz a reális célkítőzés, hogy 20%-os. Karácsai Gergely beszédének a kiszivároktatását különös tekintettel a veled folytatott beszélgetésben, az összödi beszélgetésnek mondjuk tízes skálán, tízes a jelentősége, akkor ennek a kiszivároktatásnak én egy egyes alát biztosítok, de ugye a média mindenképpen szerette volna ezt jelentősnek láttatni. Valójában az, hogy ma úgy kell közlekedni a világban, velem nincs így, tehát én amikor politikusokkal találkozom, én most már nem teszem föl azt a kérdést, hogy miért vannak bizalommal irántam, azt gondolom, hogy a személyennek szól, eszembe nem jut visszaélni vele. De az egyébként, hogy potenciálisan tízes skálán, nyolcasra benne van mégis a hétköznapokban az, hogy visszaélnek vele, nem a részéről hanem akár a te saját embereid, az te gondoltad volna, hogy a technikából adódóan ilyen bevett gyakorlat lesz? De az alávalóság az itt van közöttünk, a technika csak Lehető, hogy ez tényező legyen, mert ez egy alávaló cselekedett. Egyébként ez a karácsogond, az tök rendben van, hát így szoktuk beszélgetni, és igen, volt neki ilyen. Ugye ez az a beszélgetés, hogy amikor fölmondja nagyjából az együtt párbeszéd együttműködést, és azt mondja, hogy gyerekek, ez nem fog menni, egy hülyesség, hogy én ennek a kicsi alaklattak az én néztelen, hogy jelöltek hívom magamat, hát az el van rontva. Most akkor az egy kicsikét, egy a megjegyzéssel. mi ezzel a probléma? Hát élelve semmi gondot nem látok köszönöm. szóval arról beszélt az ATV-n tegnap a startban emlékezetem szerint is a szempontjából, mert te azt a pozíciót, amit ő betölt, te azt a pozíciót nem nézed. És csak túl nem alkalmazott személyében. Szóval itt összekeverednek dolgok. De a Botka is ugyanilyen volt ebből a szempontból. Abszolút. A putkos személyi vagy a brüsszoló is, szemébe. Oké, okay, értettem. Doktura, kérdezés, a van. Uh, ami az újságírókat illeti, ennek van jelentősége, nincs jelentősége, mérsékelt jelentősége van, de az emberek azért mégiscsak az újságírók révén találkoznak, sokszor a politikusokkal leszámítva azokat a fórumokat, amikről beszélünk, ugye így egyre gyakrabban írnak arról, hogy a baloldal valójában nem is akar nyerni. Ez valójában egy felszínes szemlélet, vagy azt mondod, hogy mindannak, ami történik, tényleg lehet ilyen olvasata? Abszolút neki ilyen olvasatot, de nem, vitatom, hogy rossz, rossz, nem, nem állítom, hogy ez egy rossz szándékú, rossz indulatú megjegyzés. Fel a dolog mögé. Adja nekem összesen másfél percet. Adok. nem igaz, hogy egy gondolkodó emberek nem veszik észre, hogy valamennyi közép párt problémával küzdik, Paris és jogoldalás, Németország, lásd, Spanyolország, lásd, Donald Trump győzelme, lásd Olaszország, lásd Görögország. Tehát ez egy általános probléma, aminek tudjuk az okát, hát az a fajta prosperitás, ami hajtotta a világot évtizedeken keresztül, az egy megszűnt, az emberek új megoldásokat keresnek. Ehhez képest Puszba Magyarországon van egy rendszerváltás csalódás, és a rendszerváltó Pártokat, amelyek kitartottak a rendszerváltás történelmi helyessége mellett, azok szenvednek, nem tudták összegyeztetni történelmi álláspontjukat a hétköznapok valóságának a mert a többség úgy gondolja, hogy Kádár alatt jobb volt. Ehhez képest harmadiként a mi oldalunkon nincs most egy olyan meghatározó erő, amely az erejével összetudná tartani ezt a feltarabolodott világot, ezért, hogy mondjam, vidul a száz világ, is nehezen köthető csokorba, hűde volt a kép. Negy ne Negyegyszerre pedig nincs egyértelmű egy győzelmi várakozás, ami ha nincs erő, akkor ez a várakozás összetarthatná ezt a 3-4-5-6 pártot. Hát a napnál is világosabb, hogy ebből egy ilyen feltarabolt világnak kell kijönni, és nem azért, mert nem akarnak győzni, hanem mert ez következik a történelmi politikai helyzet logikájából. Aki ezt nem látja, annak kár elmenni őszint szóval bölcsésznek, vagy politológusnak. De akkor vagy... ez mázli kérdés, mi lesz április 8-án, ha akkor lesz a választos? Nem mázli kérdés, mert az, az emberek fejében sok minden van, csak nem ismerjük ezt. Én csak azt állítom, hogy egyébként többen akarják a Fidesz bukását, mint amik mérnek. És az emberek erősebben akarják, mint amilyen erősen a saját pártjukhoz vonzódnak, ezért össze-vissza fog szavazni, nagyon sok szavazó. Csak az hogy a Fidesz meggyőzze. Revelatív Ez a Fidesz... lesz a másnap, vagy nem lesz revelatív? Vagy annak a függvénye, hogy milyen eredmény lesz? Hát... De avval együtt revelatív lesz. Tehát, hogy persze. mivel számolhatunk a jövőt tekintve? Persze, persze. És hát az, az mind, a választás mindig drámá, az értesnek, vesztesnek, és utána, után mindenki elképesztő okos lesz, jó, nincs sokosabb sok leszek De ebben benne van, hogy a Fidesz harmontal is benne van, hogy a Fidesz abszolút sem a, benne a, a DK nem vett részt a parlamenti határozat vitájában, de az országgyűlési határozatról olvasható módon megvolt a véleménye. Ha, e van, nem vesz részt? A, a DK-nak van véleménye az állami számbevőszéknek az eljárásáról, de az, a, a DK tudtommal nem vesz részt a pénteki minden. demonstrációban egy pillanat volt, én a kérlek szépen, mert szóval elejettem egy jobbikos képviselővel a parlament büféjében, miközben ott egy húfele vártam. Mi történt? Egy, hát egy jobbikos fiú állt mögöttem, tudhatnám a nevét, mert szerepelni, tehát nem tudom elnézést kérek És rákérdeztem, hogy te mit fogtok most itt csinálni. Hát azért ez egy probléma is, ha jól értem. Ha már történelmi pillanat, akkor árult már el, hogy mi vett rá? Mert engem ez nagyon is ez, ez a helyzet. E, Egyetértek a sifferrel, az a, a különleges piknal, az van, a indexben publikáltak. Nagyon fordú, büszke vagyok rá, mert azt kell, hogy neked mondjam, hogy hétfő reggel annak a 90%-át megbeszéltük reggel itt a kejfejértség. Ez egy nagyon jó szöveg. És az egy nagyon azért jó, jó szöveg. Andrásnak a vége, amikor azt mondja, hogy ezzel újra átléptek egy rossz, vagy, hogy piros vagy vörös vonalat, ebben nekik igaza van. És ha csinálni egy olyan állami számoló szóló törvényt, amelyben nincsen meg a bíróság jogorvosat lehetősége, kinevezni oda a szolyát korábbi Békismegyei Fidesz erdeket. Ilyen módon, a módon életében össze a számvelőség Kiadnád a másikat, mire jutottatok húsleves várás közben? Te technikai volt a beszélgetésünk azóta, hogy egyformán utalkoztunk a rendszeren. Meglepődött hogy... a jobbikos, hogy megszorította a gyógycsönyöket? Nem, nem, nem, pokoli normálisan. Megismert? Na, nem, nem ismert, meg nem kérdezett, hogy magát takarító. Én azt okay, mondtam, right nem. hogy nem, én csak a helyettese vagyok. Igen, és mire jutottatok? Yeah. Ez így fevételeket tenni, ez így van. és abban reménykednek, hogy a végleges szöveg az ennél valamivel enyhébb lesz, négy után át fog kerülni a naf behajtásra, a naf meg lehet kérni részletfizetést. Akkor azt de, hogy hogyha ez a történelmi pillanat tegnap bekövetkezhetett, akkor mi az oka annak, hogy nem vesztek részt a pénteki demonstráciánál, nem vesztek részt? Hát neki is mondtam, még amit te pontosan tudsz. Hát, eh, Jó, de ebből hogy... egy dolog következik, hogy azért tényleg a politikában nincs olyan, hogy soha, hiszen ki tudja, hogy 2018-ban történik -e olyan, hogy ahogy nem gondoltad volna korábban, hogy megszólítasz valakit a Jobbikból húsleves várakozás közben, ezt se lehet kizárni, miközben azt lehet mondani, hogy oké, okay, rendben van, majd beszéljünk akkor. Én a Jobbikot tovább is toxikus, mérgező mérgezőpárta gondolom itt. De nem Magad bántad meg se. azt, hogy te szóba álltál a másik. Egyáltalán nem, egyáltalán jobban a többet beszélgettünk egymással és én abban szurkolok a jobbiknak hogy egyszer hagyja el ezt az ez iszonyatos radikális múltját ami hát tele van én szerintem alig megbocsátható elemekkel tehát még túl közel van szóval tudod amikor téged a csajod akkor ahhoz idő kell hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a végére megbocsássál neki és újra intim legyen a kapcsolat kettő között a jobbik azokat az eszméket amikben mi hiszünk amikből azok vagyunk akik nem egyszerűen meg, megcsotta, hanem szerintem meggyalázta. Ahhoz idő kell. Akkor egy nagyon hogy... ilyen, ilyen bombasztikus kérdés, hogy ezek alapján te azt feltételezed a mostani számok alapján, ez kérdés és nem állítás, hogy megelőzöd majd a választásokon a jobbikot? Azt nem tudom. Azt nem tudom. De a fejfej mellette te el tudod képzelni? El. Az idő eddig, amiről beszéltél, és ugye ezt folyamatosan érzékeltettük, mondván, hogy idáig kell eljutni, odáig kell eljutni. Ha jól érzékelem, jelentős hátrányban nem baj, de attól még nem jelenti azt, hogy nyerni fogsz. Biztosan nem fog nyerni. Tessék? <sítható> ne, nem, nem, nem, ne, a bal oldalról beszéltél. Én most arról beszélek, hogy nincs végzetes időbeli késés továbbra se. Azt, azt gondolom, igen, azt gondolom, hogy, ne, hogy ne, nagyon sok nem fog történni. Okay, nem nem van. Történni, csak azt akartam ne hogy ugyanúgy láttam-e az időmúlását. Jövő héten ugyanilyenkor akkor egy utolsó beszélgetés még ebben az évben. Köszönöm iszettem. szépen, Gyurcsány Ferencet hallottak. Néhány percig önökkel maradok, mert aztán találkozom van. Ha igényt tartanak rám, akkor hívjanak és mondják, amit akarnak. Megnézem, hogy az ATV-nek azóta volt-e hivatalos közleménye, mert a gyurcsány való beszélgetés közben valahogy nem figyeltem másra. Ez már egyszer volt. Ez az új YouTube! Úgy hallgassátok. ATV-s oldal. Szörnyű állapotok szíriában megállíthatod a púz, itt a tűz, hát itt továbbesődik. ezzel. Nulahat és nulla egy They go uh, Shenkey we'll the not to sing or speak a word We are not fictitious characters We don't belong to this world The color book. The book of your your Na barátaim! Magyarok, véreim, proletárok! Bárki, bármivel kapcsolatban! Öreges, csak azt szeretném hogy az egyetlen hallgatható és nagyon jó reggeli rádióműsor. Majd átadom Te, a fiala ugye, is. This is our wedding day. this is the promise that we'll stay through the long Azért, ha jelenik a Karácsony Gergely, valószínűleg nem szívesen hallgattam volna a Gyurcsájt. Különös tekintettel, hogyha a Gyurcsájnak igaza van. Tehát, hogy valaki beígérjen valakinek egy harmadfokú égési sérülést. Tehát, uh, most itt van az én hangmérnököm, aki még a Karácsony Gergelynél is fiatal, és azt mondanám, hogy nem menjen a villamossal, mert az össze fog ütközni, föl fog a villamos, és ő meghal. Akkor azért azt gondolom, hogy a Fogány Ádám rólam olyan nagyon sokat nem gondol, de amikor fölszáll a villamos, akkor eszébe jut, és hogy mi van, ha a fialának igaza van bassza meg, akkor gyalog kell mennie. Ennek az analógiáján, hogy nem elég, ha megmaradtam volna a zuglói polgármesternek. Én itt a periférián azért is szeretek rádiózni, mint az ember kisebben zuhan, ha leesik. Itt az első emelet alacsonyabban van, mint a belvárosi palotákban. Egy Sebestjén baláznál az első emelet az 80 méternél van. Itt a civil rádióban nálam az első emelet az 60 centim. Az etüdőt gépzongorára, tehát az ember kilép az ablakon, és akkor folytatja az útját a járdán. hogy ha nem telefonálnak, én Isten utcahoz haza nem akarok fenyegetőzni 06148909999 és 063677116 Hónap 8-kor Gyorgya Vizsberedelek Fél 9-kor Wintermantel Zsolt 9-kor Ugi Attila Lesz kalendárium Kalendárium és ami mögötte van döntsék el, hogy akarnak-e valamit kezdeni? Velemén elkezdek csomagolni Ezt leváltottuk tudom, hogy megtartjuk. -e. Nem annyira rossz ez a youtube ez kicsit olyan fura, tehát mintha kijöttek volna az öregek otthonában is. Tarans... Jövő. Jövőd, kívánom! Én csak azt az emlékemet szeretném visszaidézni, valamikor a 2000-es évek végén egy tatai szaunában hallottam először a Gyurcsán medet. Két ember beszélgetett arról ott a szaunában, hogy nem, tudja, ki kezel... nem tudják, hogy ki ez az ember, de valahogy értik, amit mond akkor egyszer csak engem is elkezdett érdekelni, hogy azért van valaki, aki politikával foglalkozik, és értehetős világos, amit mond, hát most ezt ugyanígy hallottam a gyűjtjántól. És csak sauna belépése kellett váltani. Ez ilyen klasszikus jutós láger lesz szerintem és hogy azért valamit tudnak ezek a fiúk. Tudják, a YouTube az az én életemben mindig úgy vonul be, és Dani, ezt neked mondom, hogy ugye amikor én megyek csinálnak, az olyan, mint amikor én egyszer láttam egy ilyen koncertvideót, és akkor mutatták a Wembleynek a folyosóját, ahogy ezek mennek ki, és aztán kimennek, és ott van százezer ember, szóval végül is egy magömlés egy férfi életében nem rossz. Az, ami ott a folyosom volt, olyan hosszú magömlés, drága barátaim, olyan nincs. Abban a nadrágban ember nem lépne fel. legalább abból a szempontból egy konzekvens zenekar, hogyha lopnak mindig saját maguktól. 1 489 099 36 most már nem sokáig, hogyha nem telefonálnak. Ha nem telefonálnak, ez lesz a zárószám. Ez voltak egy fejlesztés 2017. december 13-án, szerdán 10 perccel 9 óra után. Hogy Szilágyi János hangját mennyire volt jó hallani, az csak azért nem fogom itt részletesen elmondani, mert a Horváth Péternek a megértési fázisában. Tehát nem mindenben értek vele egyet, de a reakciósebesség az tökéletes. Végül is mindazok, akik azt gondolták, hogy havasherri hulláján fogok visszamászni a magyar televíziózásba, talán azokat is meggyőztem. És hogy hát nem a rádió egy frekvenciáján szólok, vagy a Kossuth rádió frekvenciáján, hát kis nyúl. Kicsi a borz derűs. Egy magyar állampolgár, aki mer kicsi lenni. Ilyen összetöpreddős. Nulla, tehát és nulla egy először ne feledkezzenek meg az elemcseréről, Döre pont fiola gmail.com. 0 a tizennégy egy másodszor allow me to illustrate how we humbly will create a for the and hogyha az első évadában, jó, Péter, vajon, vigyázz, vajon. hogy ne legyünk a többel kevesebbek. 0614890999 és 7 7 senki többet. Amennyiben valaki telefonál, egy következő trekkereig itt maradok, ha nem, akkor még 75. Gather around the schoolyard gate. History will record this day. The shifting plates Can get even if And the village children levitate. You. kívánok! itt egy másik kis ember Most, Mostanában kapcsolottam be a műsorba És arra lennék kíváncsi, hogyha Nincs telefonáló, akkor meddig tarton a műsor? Mindig addig tarttam a műsorom, én akarom. Ah, jó, akkor hát azt szeretném megkérdezni, mi a véleménye arról, hogy a, tehát ugye a politikai életben bal oldalra, jobb oldalra tagolták ugye hagyományosan a magyarországi politikát, hogyha ezt ezen túl máshogy neveznénk, és nem kétfelé osztanánk, hanem három felé lennének mondjuk az állandó örök, örök ellenzék, akiknek soha semmi nem jó, akkor lenne a valóságos ellenzék, aki nincs hatalmon meg ugye a kormánypárt, és a kormánypárt az ugye most nemzeti kormány, meg nemzeti oldal, másik lenne mondjuk az internacionalista oldal, és akkor ott lennének különböző színek Hát, ha őszintén kíváncsi a véleménye, mert akkor azt mondom, hogy ez játék a szavakkal is a jelentősége tízes skálán egyes. Persze ezt a tévedés kockázatával mondtam, de van minimális, maximális, közepes kockázat, itt minimális kockázatot vállaltam. Mindazonáltal azt a jó szokását, hogy hallgatja a rádiót, benne az én műsoromat, azzal ne hagyjon föl. Öreget kívánok, tisztelettel kérdezném, Igen. hogy az a Attilával történik holnapi beszélgetés. Interaktív lesz-e majdnem? Ha be akar telefonálni, hajra. Hajrá, köszönöm. Nagyon Kíváncsi lát. vagyok, hogy fog kihadni ebből a kalendárium dologból. Köszönöm szépen. Én tegnap beszéltem vele kalendárium alatt dologban, kihagy belőle. When I feel like a freak Tudják, és ez egy nagyon fontos dolog. Figyelj, Dani! Most tanítani foglak téged. Itt vagy élesen vagy nem vagy itt. Amikor egy hallgató betelefonál azzal, hogy holnap meg fogja enni reggelire az Ugi Attilát, akkor az az üzenetem, hogy én nagyon gyakran így mentem be rádiós tévé műsorokba de először is jobb, ha az ember erről nem beszél, mert akkor a saját van botlik el másfelől. Minden olyan, ami ilyen nagy fenekedéssel kezdődik, abban kódolva van a kudarc. Egyszerűen azért, mert ő már most tudja, hogy meg fogja enni az ugit, és az esélyét se adja meg annak, hogy az ugi valami olyasmit válaszoljon, amivel kiveszi a kezéből azt az eszközt, amivel ő egyébként ne akarja enni reggelére, úgyhogy arra kérnek, hogy hosszú pályafutásod során, ami valószínűleg vár még rád, ne akarjál megenni előre másnap. Senki se reggelére, se ebédre. Belejét, vagy a párizsi szendvicsel számolhatsz. És ezért az oktatásénél ér semmit nem számoltam fel, és így Bárkivel nem beszélni. Elmondom, szeretnék elmenni Dave Matthews koncertre, Bruce Horsby koncertre, hát amire van esélyem mert mennék Doors koncertet, az már nem lesz. <külön> elmennék még Johnny Mitchell koncertre, de az is nagyon netses szerintem a művésznő alapota miatt. És elmennék Fleetwood meg koncertre hat egy Ha meg akarnak enni reggelire Mindenféle fenekedés nélkül Hiszen a nekifutás nem tud túl hosszú lenni Akkor még most tegyék Amit ma megehetsz az ne edd meg holnap vagy holnapra wildlife, place, Na barátaim senki? makes us look real funny Listen to the law, gotta respect that Stand still for the turkey Stay loose for the squirrel Lots of specialized skills you need In our corner of the world Hey, we're having a ball in the low We're changing We're having a ball in the low We're changing Hey, we're having a ball No clowns at all Not hitting the wall Have a nice fun with you all Having a ball in the old country. Yeah. No, no, no, no country no cool chain October, November sets us up for Christmas time in the flats. More time to watch our furry friends, hunt them, kill 'em, put 'em on a mat. January means New Year's, time to get a buzz on, a February, March and April, more time for juice and sun, hey we're having a ball in the low country, we're having a ball in the low country, hey we're having a ball, no problems at all, not hip the no walk, having nice fun with you all, having a ball in the low Jancsú Andrea Katalin, 9. kereti önkormányzati képviselő a műsorom szempontjából eltűnt. Aki látja, mondja meg neki, hogy legalább hívja vissza. Temnap megegyeztem Szigetvári Viktorral, hogy a jövő év során műsorrészt kap az együtt. És nagy valószínűséggel visszatért Duronelli Péter és április 8-ig helyet kap a műsorban Filipov Gábor is. Ezzel egyre kijel szorulnak a hallgatói betelefonálási lehetőségek. A elkészítésében a civil rádió összes berendezésén kívül pogányádán volt még a segítségemre. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com, trallala. nem sejtették ki vagyok én. Őltek, még meg nem tudtak. Szelep vagyok, vagyok Szelep vagyok Az ország fenekén Szelep vagyok az ország fenekén tra la Csak könnyedén, csak könnyedén én La-la-la Team man